Другим везло і я думав з дружиною тихо заживу, коли ж ні. І відвіялась. Тоді я облиняв, зостався, общипаний папушка. Понадіявся помилково. Приговорюючи, крокував вже брак довкруг столика і наставляв капелюх. Туди Борис докинув гривенника дайма, а два присторонники нічого. Він постояв напроти їх і коли переконався чекати марно, то похитуючи головою пішов між дерева на доріжку по світлисту від високої ліхтарні. «Несправимий пияк», – сердиться Погаюк. «Знаєм сорт кави, на який просить. Зветься віскі. Таким не треба давати, бо тільки підсилюємо порок». Приятелі Вівтон посуджує на бутиць. «Дай йому гроші, мовляв, на каву, а він негайно в ресторан і пропив». Ми йому ж пошкодимо. Про нього годі, нетерпеливиця Владислав, нехай має наш подарунок. Досить на молоко і хліб, якщо голодному. Але його запит суттєвий, зауважив Борис. Тут пролягла огненна борозна між ним і буржуазними вожаками. Бо ми, можна сказати, електризуємо суспільство» прагнучи разом до найсвітлішої мети всіх народів, і тому наші громадяни мають найвищий зміст життя і живуть з новітньою свідомістю, так-то. З'єднані в одному напрямку твердою надією, в той час, як буржуазні заправили, покинули свою публіку на самоплив. Хай хто куди, і кричать «демократія», а самі розкошують по курортах та всяких домах з оргіями та наркоманством. Коли отакі ось жебраки гниють на дні побуту, як роздавлені, без великого світла для сірих днів, самі бачили. Владислав розгострюється в критичності з наддачею. Вони кажуть, народові досить церков спасати душі. Чи гаразд, бо тілами мучатись і гнити. Хоч права всім рівні, чому ж мільярдери жирують на держіскістяків? На відміну від того, ми йдемо до низів, тут і скрізь, і освітлюємо їх темний побут, світлом надії, що відроджує їх. Слухайтеся нас. Тут героїка для історичної дороги, і тому немає зради в вашій праці, навпаки, вірна самопожертва для всього населення землі. Вам обом видно незміренну важливість. Найпряміш видно і сприймаєм ствердив Погаюк. І я згоден до кінця, приєднуюся на бутець, але хочу спитати. Що коли станеться, як жебракові Обвалиться нам надія через незійсниму ідеальність при меті.